Velkommen til denne særudgave af Kongehuset bag kulissen. Det er lørdag den 6. maj, og øh, vi sidder her i studiet for at gennemgå øh, nogle af de højdepunkter fra kong Charles Kroning, mm. som netop er overstået øh, i London. Øhm, jeg ja, klokken er jo lige blevet 16 her, lørdag, og øh, med mig i studiet har jeg øh, vores hushistoriker, fristes jeg til at kalde dig, mm. Emma Rømbær Påske. Velkommen ja. til dig. Tak. Øhm, og du, øh, hvis man øh, ser med øh, på, på det videosignal, vi også så her, så vil man kunne se, at du er iført en ekstremt smuk, vil jeg sige, kjole. Meget blomstret, meget, meget farverig. Tak. Og øh, lad os lige få historien øh, bag den kjole, fordi det er ikke helt tilfældigt, at du er den på, ved jeg. Nej, altså jeg har forsøgt faktisk at finde en kjole, der sådan øh, afspejlede øh, Charles' invitation til kroningen. Ja, og øh, min negle er faktisk også... Øh, lavet efter inspiration for kroningen eller invitationen til kroningen. Så hvis ja. man skulle være i tvivl om, øh, <laughs> hvor meget du går op i den her dag, så, ja. så er man det i hvert fald ikke længere. Jamen altså, man skal gå all nogle gange, ikke? Det vil ja. man sige, du har gjort. Det ja. synes jeg er fedt, og du sidder også og drikker kaffe af din kroningskop. Købt i... I Skotland. Ja, det er perfekt. Det er så perfekt. <laughs> ja. Og øh, vi har jo haft æren af her på BT øh, dagen igennem og haft dig med øh, til at svare på spørgsmål. Mange ja. øh, læsere har været interesseret i alle mulige detaljer fra kroningen. Øh, forståeligt nok, det har været en kæmpe historisk begivenhed. Ja. Øh, og derfor har vi to lige sat os her ind for lige at gennemgå nogle af højdepunkterne. Ja. Og, øh, og jeg synes, inden vi lige går i gang, så vil jeg lige spille et klip, som jo må siges at være et af højdepunkterne. Mm. Som øh, var den her folkets ed. Ja. Øh, som der var blevet talt meget om, op til selve kroningen, fordi det var her, hvor man skulle, hvor Charles bad folket om at, at svære troskab til ham, hvis de ville. Så det kunne man ligesom gøre alle steder fra, hvis mm -hmm. man er hjemmefra, eller fra parken, eller ude foran øh, ved Buckingham Palace, eller hvor man nu stod. Øh, og jeg vil sige, som en, der af gode grunde ikke har set en kroning før, så synes jeg, det var ret specielt at høre mm -hmm. øh, det her øh, udfolde sig. Så det, det skal vi lige prøve at høre en gang. I now invite those who wish to offer their support to do so with a moment of private reflection by joining in saying God save King Charles at the end or for those with the words before them to recite them in full. I swear that I will pay true allegiance to your majesty and to your heirs and successors According to law, So help me God. God save the King! God save May the king live Jeg synes det lyder så vildt, det der, God save the King! May the king live forever. Eller, altså det, sådan, det bliver sådan meget... Øh, der var også flere læsere, der skrev sådan Game of Thrones-agtigt nærmest. Ja. Øh, meget sådan storladent. Ja, øh, jeg var faktisk ret spændt på lige præcis den her del også. Ja. Og det var simpelthen fordi, at øh, det har, der har været en del delte men, meninger om, om det var en god idé. Uh, Nogle britter har været sådan lidt, at oh, det er virkelig underligt, at vi skal deltage i det her. Og hvorfor, hvis jeg egentlig ikke er interesseret? Og sådan noget. Jeg skal bare sidde og se det. Og sådan. Mens andre har faktisk virkelig synes at det har været en god idé at inddrage uh, alle, der sidder uden for kirken, også og gøre det til den her folkefest, som Charles nok i virkeligheden gerne ville have. Det skulle være, uh, når jeg hørte igen også, så, så synes jeg også, at det mest lyder som sådan en god middelalderfilm. Præcis. Æm, sådan noget Ivanhoe. Eller, ja. Ja. ja. Men altså, jeg, jeg synes, at det havde sådan, den intenderede virkning. Ja. Altså, det lød storladent, og det lød som om folket støttede ham. Ja, ja. det var meget storladent. Ja. Og på en eller anden måde er det jo også det der med, det var også det, vi talte om, da vi lavede podcast i, i hvad hedder det, torsdags, mm. at det er jo den her blanding mellem det ekstremt gamle, og så forsøget på at være lidt... Lidt ny og moderne. Ja. Og, øhm, og det er svært. Det er jo vildt svært. Ja. Og nu ved vi så, hvordan det hele er udspillet, så vi har spekuleret, mm. vi har snakket alle mulige detaljer. Nu har vi set det hele og fuldt det hele dagen igennem. Ja. Øhm, hvad, var, hvad var dit højdepunkt? Jeg synes, højdepunktet var der, hvor Charles han sad øh, på stolen, kroningsstolen med kronen på, og så de spillede den her vanvittigt smukke øh, sang, fra, altså, som er blevet brugt i meget, meget lang tid, øh, sagde the Priest, hvor det virkelig sådan går fuldstændig amok. Ikke? Altså, det er der, hvor at alting går op i en højere enhed. Og det synes jeg faktisk virkelig, at det gjorde. Mm. Det var smukt, det var vildt. Øh, og, og, og alle de der ting, der bare blev øh, sådan, brugt i hele ceremonien. Ikke? Men lige der, der gik det op i en højere enhed. Ja, ja. Og det, er jo virkelig, det var jo virkelig en vild ceremonel oplevelse. Altså, der var mm -hmm. også flere, der kom ind på redaktionen her i løbet af dagen, når man sådan lige op på fjernsynet. Wow, altså, ja. øh, kåbe og kæmpe mm -hmm. kroner. Det er, jo, det er jo bare en vild oplevelse at se de her ting udspille sig, ja. må man sige. Ikke? Og det er jo også den vildeste historiske begivenhed. Ja. Ikke? Altså, øh, det er også større end et, et, et bryllup i kongefamilien. Ja. Det her det er, det er det største, man overhovedet kan være vidne til. Ja. Og, og hvis vi så skal sådan spole, lidt tilbage, sådan spole, spole lidt tilbage fra starten af dagen. Mm. Der har jo været flere ting. Nu har vi snakket lidt om den her People's Oath, People's Oath, som man har diskuteret meget inden. Men hvis der er noget, man også har diskuteret og været spændt på, så har det jo også været, hvem kommer, mm. hvem kommer ikke, hvilke roller får dem, der kommer. Og her tænker jeg selvfølgelig særligt også på prins Harry og prins Andrew. Ja. Øhm. Og det var jo sådan lidt interessant, det der med, hvordan skulle de placere så altså, det blev sådan lidt lækket på forhånd, at prins Harry skulle sidde på række tre. Ja. Så altså sådan, hvad kan man sige, ikke sammen med den nære familie, men heller ikke sådan gemt væk helt ned bagved. Mm -hmm. øhm, og det viste sig jo så, at prins Harry og prins Andrew begge sad på række 3. Ja. Men prins Harry sådan ud mod middaggangen, mm -hmm. altså der, hvor øh, både Charles og Camilla kom gående, og prins Andrew helt ude i siden, altså ja. mere ud mod væggen. Han vil man rigtig gerne Han måtte gerne sidde sådan lidt i den mørke skygge. Øhm, hvad tænker du, vi skal, vi skal læse ind i den placering? Altså, jeg synes, det var faktisk øhm, ret forudsigeligt, at Harry han ville få den placering. Også fordi, der var blevet skrevet om det. Men også fordi, ja, han er stadig en del af affølgen. Øhm, men han er jo ikke en del af den arbejdende, kongelige familie. Så han kunne ikke sidde helt op foran. Men han er stadig en del af familien. Så han bliver nødt til at sidde der sammen med sine kusiner og sine onkler. Ikke? Jo. Ja. Mm. Men h hvad tænker du om det her med, at prins Andrew sidder på samme række som prins Harry? Der, tænkte, der havde jeg egentlig tænkt, at, ja. at man måske ville lave sådan noget, du ved, ja, ja, William og Kate række 1, prins Harry række 3-4 stykker, og så Andrew sådan noget række 11 eller sådan noget. Det havde ja. jeg egentlig tænkt. Men man kan ikke smide Andrew sådan helt væk. Nej. Selvom han er en af de mest forhatte personer p.t. i... I den engelske kongefamilie, så er han stadigvæk en del af kongefamilien. Ja, ja. ja jeg tror faktisk i en ny måling, at han altså var den nederst placeret. Ikke så overraskende, ja, kan man ja. sige. Øhm, og det var så Harry og Andrew, og de var jo heller ikke med på balkongen. Nej, det øhm, var de ikke. Hvad, hvad tænker du om det? Var det overraskende? Og balkongen, der mener jeg, den her scene, vi så, for ja, det er jo ved at være 40 minutter siden eller ja. sådan noget, hvor vi så øh, kong Charles og dronning Camilla gå ud på balkongen, som vi kender det også fra... Amalienborg, og blive hyldet af, af befolkningen. Mm. Først stod de der alene, sammen med de her øh, børnebørn. Ja. Som, hvad er det nu, de hedder? Det ved du. Øhm, George, han stod der. Jamen, ja, jeg Charles tænker, hvad det, vi kalder dem. Øh, de havde den der betegnelse. Jamen, de, var, altså, de, de havde en ceremoniel rolle, ja. øh, de her fire drenge, som var blevet udpeget. Øh, så de skulle sådan hjælpe til med, hvad der foregik inde i kirken. Ja. Så de stod først på balkongen, ja. og så kom William og Kate ud ja. med resten af børnebørnene, mm -hmm. og så stod man jo og kiggede og spejtede lidt om, er prins Andrew der, er prins Harry der, men de to var der simpelthen ikke. Nej, øhm. og det var Andrews øh, døtre jo sådan set heller ikke. Ej. Nej, og hvad tænker du om det? Jeg tror da egentlig, det var nok meget godt, at de ikke var der. Altså de er jo ikke en del af den arbejdende familie, så på den måde kunne de godt ekskludere dem bare ja. på den. Øh, måde, ikke? Jo. Men så var der jo andre dele af familien, som egentlig ikke laver så meget heller. Altså, hertugen er kendt og sådan noget, der egentlig også stod der, ikke? Jo. Øh, men altså, rygterne går jo på, at Harry jo rent faktisk var inviteret med ind ja. til en, en frokost på Buckingham Palace bagefter. Ja. Vi ved ikke, om han, han deltager. Nej, så altså lige inden vi gik i studiet her, ja. øh, hvis vi skal runde den, der, der blev der spekuleret sådan i flere medier øh, om, at, øh, hvad skete der egentlig med Prince Harry efter ceremonien. Mm -hmm. Han var blevet set ind i en bil, ja. øh, og nogen spekulerede i, at han faktisk tog direkte til lufthavnen for ja. at flyve tilbage til USA. Hans øh, søn Archie har også fødselsdag i dag. Øh, mens, andre, mens netop, sådan, vi ved, han er inviteret til den frokost, eller det har man hørt. Så, så hvor han ender, det ved vi ikke nu. Det kan være, det kommer frem i, i løbet af dagen. Men, øhm, men uanset hvad, så var det måske ikke så resten I hvert fald, at Andrew ikke var der. Nej, nej. det synes jeg ikke. Og det vil også se underligt ud. Altså, ja. det, han, han gør ikke noget godt for det engelske kongehus lige nu. Nej, nej. Og, øhm, og hvis vi også lige skal vende, fordi det ved jeg også noget, du har været spændt på. Mm -hmm. hvem, hvem kom ellers? Ja, altså ja. nu der var der selvfølgelig prins Harry, og der var selvfølgelig prins Andrew og... Det vidste, vi ville blive lidt bemærkelsesværdigt, og det ville, ville vi være interesseret i. Men der var også det danske kronprinspar. Ja. Og som vi snakkede om øh, i torsdags også, det var jo lidt spændende det her med, hvordan ville de blive placeret. Mm -hmm. øh, Jacob Heinl nævnte det her med, at dronningen jo var placeret på række 1 til Elisabeths begravelse. Og det var lidt spændende, om kronprinsparret ville være i går sådan lige så tæt på ja. til den her ceremoni. Og det ved vi nu, at det var de ikke. Nej, og jeg tror jeg altså stadigvæk, at de har kørt efter et originitets... Øh, princip øh, til den her kroning. Fordi vi kunne se, at Karl Gustav sammen med Victoria sad ret højt op foran. Ikke? Ja. Øhm, e, de og, sad vel nærmest på, altså, på altså, første række. Ja. Det, ja. ja, første anden række. Altså på noget. den anden side af familien. Ja. Ikke? Øhm, og Karl Gustav er den, der deltog, øh, der har siddet længst på tronen. Ja. Han har 50-års jubilæum i år faktisk på tronen. Øhm, så, så derfor gætter jeg på, at det simpelthen... Handler om angenitet. Ja. ja. Man kan også sige, øh, i et tilfælde, hvor det er svært at få sin bordplan til at gå op, ja. så kan det være dejligt at forholde sig til nogle sådan dogmer, ikke? Jo. så man kan sige, nej, men vi, vi har, det er simpelthen fordi, øh, hvem har været der længst tid? Ja. Så, så kan man ligesom ikke argumentere imod det, ellers er der ikke alt muligt, man kan tolke ind i det. Nej, det, det er rigtig rart sådan noget. Ja, ja på mm. en eller anden måde, ikke? Ja. Fordi kronprinsparet, så vidt jeg lige kunne tælle mig frem til, det er jo selvfølgelig svært helt at se, fordi der ja. sidder 2.000 mennesker i den kirke, men det lignede, at de var på sådan noget række 7-8 stykker. Ja, jeg tror, det passer meget godt, ja. der det er 6-7-8. Ja. Ja. ja. Og man så også, de ankom i sådan en lidt kortage, sådan mm. gik bag ved... Øh, det norske kronprinspar, ja. og sådan, så der har ligesom været netop sådan en rækkefølge på en eller anden måde. Ja. Men ja. jeg ved jo også, Emma, at du har været ret optaget også af andre forskellige øh, royale fra resten af verden. Ja, fordi øh. det er jo altså, hvis net her, øh, den et her begivenhed, så får man jo lov til at se nogle af de andre royale huse. Øh, også nogle lidt mere kontroversielle, så man måske kunne tænke, hvorfor de har inviteret øh, den thailandske konge kiggede forbi. Ja, som jo er rimelig kontroversiel. han ja, er meget kontroversiel. Sammen <laughs> øhm, med sin kone, og øhm, så var der Sultanen af Brunei, som også er OK kontroversiel. Og altså, jeg, jeg, sige... jeg har faktisk været i Brunei. Ja. Øhm, rimelig vildt sted, og for dem, der ikke lige kender det land, øh, det ligger jo øh, som en del af Borneo uh. øhm, og er jo faktisk øh, ja, en konge kan man jo godt kalde det. Ja. Øhm, og der er jo simpelthen... Øh, jeg var på et museum dedikeret til... Det var kun et museum, der var fyldt med gaver, som kongen havde fået, ja. blandt andet. Og øh, du kunne ikke gå ind et sted i Brunei, uden der hang billeder af kongen. Og når man snakkede med de lokale, så fortalte de alle sammen, som det første, hvor meget de elskede deres konge, Sådan meget sigt-agtigt, hvor man var sådan lidt mm, spændende, og alle fortalte, at han var den, det bedste menneske i hele verden. Og sådan noget. Ja. Øh, men jeg ja, ikke er en, ikke en type, man ser så tit. nej. nej. Øhm, og så er en af mine personlige yndlings, er jo altså kongeparret fra øhm, Bhutan. Ja. Øhm, jeg kan ikke udtale deres navne særlig godt. Ej. Så det undlader jeg at gøre. Men øhm, det er, øh, så vidt jeg ved i hvert fald, den yngste konge, der findes. Og den yngste, yngste dronning. Øh, og hun øh, bliver også nogle gange kaldt fra... Dragdronningen. Uhuh. Det er hende sådan en lidt anden officiel titel, og hun er sindssygt smuk. Ja. Øhm, og de kom i går til, til middag også, hvor man kunne se, at de kom i, i traditionelle dragter. Og jeg, jeg synes, at det er virkelig skønt, sådan, at man kan se folk fra hele verden til den her kroning også. Ikke? Der kom jo også folk fra Commonwealth, ja. øhm, og, kom, og nogle af dem kom faktisk også i traditionelt tøj. Det var også virkelig rart at se. Ja. Ja. Og noget, jeg godt lige kunne tænke mig at spørge dig til, at hvis man ikke, ikke man lige kender alle de traditioner, der bliver fuldt Ja. Øh, i forbindelse med sådan en kroning. Man, det virker jo ikke til, at man skæler til øh, netop sådan noget som øh, øh, politisk korrekthed, eller hvem, er, hvem går ind for demokrati og sådan nogle ting. Altså nu har vi bare snakket om, at Charles han også har den politiske side, og han har tænkt meget over at gøre tingene måske mere moderne, mm. kvinder og så videre øh, under ceremonien. Men, men det her med, om man kommer fra en diktaturstat for eksempel, eller, det er ikke så vigtigt. Altså noget af det her, er han jo selv med til at bestemme, ikke? Jo. Men kroningen er jo også en statsbegivenhed. Så noget af det er også... Altså noget af listen, kan han ikke selv bestemme. Det er simpelthen noget, man bestemmer fra statens side. Ikke? Ja. ja. Okay. Jamen, øh, vi tager lige en pause i vores gennemgang af dagen, fordi nu ja. har vi faktisk øh, vores øh, internationale korrespondent, Jacob Illeborg, med på en telefon. Mm. Han, har, øh, han er i London lige nu, og har øh, været øh, over at dække begivenheden øh, først på BT hele dagen igennem. Og, øh, og jeg ved jo, at han desværre har, øh, har måttet udstå en hel del møgvejr, for at sige det lige ud. Hej øh, Jacob. Hej, hej. Du er i London lige nu. Hvor, øh, hvor befinder du dig egentlig? Lige nu har jeg bevæget mig fra, jeg, jeg må indrømme, at jeg var fuldstændig gennemblødt, og, og hvis nogen af jer kan huske at være meget våd på Roskilde Festival, så, så følte det lidt sådan på et tidspunkt. Vi var virkelig, virkelig gennembløde. Så jeg bevægede mig ned mod City, og, City of London, og er lige nu til sådan et, et kroningsarrangement hernede, ja. hvor folk sidder og spiser coronation chicken og, og sådan noget, ikke? Ja, ah, hvor fin. Men ja, du, du sendte godt hjem til vores journalist, øh, at, øh, at der var ligesom mudder i Hyde Park, som, øh, som der var under øh, Roskilde 07, og det siger jo ikke så lidt. Nej, og det, at det var, altså, jeg var meget imponeret over, at folk øh, blev hængende øh, så længe, som de gjorde, det, fordi det, det var virkelig godt. Men man må så også lade dem, og det har I helt sikkert talt om, at, at, at de kræver deres kamp i forhold til britterne, i forhold til at arrangere de her ting, altså... Det var jo snorlige, og, og, og, og sådan så er det i hvert fald derfra, hvor, hvor jeg var. Æ, og jeg tror, at, at, at, at mange var både meget rørte og, og var jo kommet der, fordi de godt vidste, at det her var et touch af historiens vingeshus. Ja. Æ, og sådan føltes det også, synes jeg, på det. Du ved, jeg var først, jeg startede på Tafelik Square så var jeg nede på The Mall, og endte så i Hyde Park, hvor der var storskærme øh, og, og, og stor og god lyd, øh, og man virkelig fik et indtryk af, øh, hvor meget det betyder for mange britter. fordi det er der så ikke tvivl om, at det gør. Ja, vi så også de her vilde scener øh, med fuldstændig proppet Buckingham Palace, øh, pladsen foran Buckingham Palace, selvom det østplads grænede, men der var bare proppet, og folk stod der øh, troligt alligevel øh, med smil på læben. Og det, det ser jo ikke så lidt må man sige. Øh, men Jacob, øh, øh, der var jo også lidt, øh, lidt drama tidligt på dagen, hvor øh, der var nogle anholdelser. Øh, kan du ja. fortælle lidt om, øh, hvad der skete der? Ja. ja, det kan jeg godt, fordi jeg var faktisk nøde. Øh, der er jo, øh, og faktisk en stigende antal af britterne er ikke nødvendigvis øh, øh, kongetro eller monarkister. Øh, der er flere og flere som øh, betragter sig selv som republikanere eller i hvert fald ønsker at reformere øh, det britiske kongehus. Øh, og og øh, de havde så valgt at samles på, øh, under Nelson-statuen øh, på Trafalgar Square, øh, og det gjorde de, og der var der noget helt fredeligt. Det var øh, forældre med børn og alt muligt andet, men der kredt politiet altså ganske hårdt øh, til værks øh, og arresterede republikanernes øh, leder, Øhm, og, øh, og også en, en række andre, to deres politikere og deres, hvad det nu end var. Og her skal vi jo huske, at øh, ja, jeg vidste, at Storbritannien et, et monarki, men det er jo allermest et demokrati, mm. og det er jo fuldt og lovligt at have en anden holdning. Så, så, så det, det er gået verden rundt, øh, at, at politiet var så øh, øh, voldsomme over for de her øh, republikanere, fordi da jeg var der, der var ikke engang en snært af af, af, hvad skal man sige, voldsom provokation, eller, øh, øh, eller noget som helst andet. Så, så det var, var bemærkelsesværdigt, tror jeg, øh, øh, hård frem, øh, fremfærd fra politiet, og det tror jeg vi får kritik, når, når boet skal gøres op. Ja, når festlighederne ligesom er, er drevet Og så vidt jeg ja. kunne læse, så, så havde de et, et banner, eller hvad man kan kalde det, hvor der stod Not My King, og det kan man jo sige, det er jo ikke, øh, altså, det er jo ikke så voldsomt igen, det er jo. Det er jo fuldt legitimt for. Yeah, og, altså, og, og, og, og, og nogle af dem, jeg talte med gik rundt med sådan hvor øh, der så, not My King eller not my monarchy. Og det kan man jo mene om, hvad, hvad man vil, men det er da fuldt legitimt at have den holdning. Og at man i et, et, et, et, et samfund som det britiske, der som jo også viste sig fra, som I om før fra sin smukke side ved, at man øh, hyldede det, det multireligiøse og multikulturelle øh, i det store britiske samport her og i København at man ikke kan rumme republikanerne i det, og bliver nødt til, nød til at arrestere deres ledere. Det, jeg tror, er, er, er mange vil synes, er, er lige, uh, lige aggressivt nok. Der. Ja. Hvad var reaktionerne på det, altså, da du var der, dem, der var omkring der, Hvordan reagerede folk på, på den her anholdelse? Hvorfor? Uh, og, og, og, og, altså, uh, og det galt faktisk både dem, der havde bluserne på, hvor der stod ikke, ikke mit uh, kongedømme, og også bare folk, der gik forbi, fordi der var ikke det, det var folk, der var ude og, og brugte anledningen, hvad man selvfølgelig ville gøre, hvis man går op i, at man gerne vil have, at Storbritannien skulle blive en republik. Jamen, så bruger man selvfølgelig sådan en lejlighed til at, at, at, at hæppe på, på, på, på, på den tankegang. Ja. Æ, og og, og der, der er Storbritannien typisk et samfund, der, der har, hvor der er højt til loftet og hvor man rummer forskelligheder ganske udmærket. Æ, så, så det var en, en, en, en markant og måske også formarkant øh, reaktion fra, øh, øh, fra politiet, fordi der var ikke på nogen måde, da jeg var nødt på 40, det skulle jeg have lagt i kattelovnen til alvorlig ballon. Nej, du røg lidt ud i starten, Jakob, da du lige forklarede, ja. hvordan folk egentlig reagerede på det. Ja, altså, øh, folk, folk, folk reagerede med Hovedrysten Hovedrystning, hovedrystning siger, altså ja. Med, med, ja, altså med sådan en, hvorfor dog det? Mm. Altså, øh, og som sagt, jeg, jeg stod og talte med nogle af dem, og det var du ved, gymnasielæger med deres børn og, og sådan noget, altså, det, det var ikke, det, det var ikke mere Det Nej. var folk, der havde en helt legitim øh, øh, politisk holdning. Og, det, og det, det er ikke, om man så må sige, the British way at lukke ned for det. det den, den britiske Nej. måde er jo øh, at, at have plads til forskellighed og plads til forskellige religioner. Det så vi meget fint repræsenteret, synes jeg, ja. ved ceremonien. Men selvfølgelig også plads til forskellige politiske holdninger, og, og der skal også være plads til republikanerne, fordi der er relativt mange af dem over og der bliver flere, og det er en farlig leg, synes jeg, man leger fra, fra, fra statens side og fra politiets side, hvis man begynder at lukke ned for det, fordi det, det, det, det tror jeg bare vil, vil, vil få utilfredsheden til at brede sig over tingens tilstand i monarkiet. Ja. Det bliver spændende at se, hvad for et efterspil de her anholdelser får, som du, som du selv siger, når festlighederne har lagt sig. Jakob, du, du skal jo også videre ud i det britiske og holde øje ja. med, med festlighederne i dag. Og så er der jo en dag ja. i morgen også, hvor der er en stor ja. koncert. præcis. Ja. Det, det bliver også super spændende. Altså nu I første omgang nu, der, der kunne man mærke, at der var rigtig mange dem, jeg stod med, der var lige så våde som mig selvfølgelig. Som skulle øh, på en eller anden måde sørge for at få noget tørt tøj på. Og så skulle de næsten alle sammen ud og enten spise frokost, eller til middag i aftenen, eller for at sige det som det er, ud og have en masse øl. Fordi det, det, det, den, den form for fejring er også de her gadefester. Det er the British er. way. Ja, det er the British way. Og, og, og, og det, det, de har jo fri på mandag. Der er, er bank holiday på mandag. Så det vil sige, at også i morgen, hvor der er stor koncert, der vil der være mulighed for at feste og, og, og glæde sig. Og, og en ting er... Hvad skal man sige? Den, al den pomp øh, øh, og circumstance, vi, vi, vi ser udspille sig i i omkring Westminster Abbey. men Man skal huske, at i alle sidegaderne rundt omkring, ikke bare her i London, men i alle britiske byer, der er der, er der masser og masser af gadefester, hvor folk øh, både glæder sig over kongehuset, men også det land, de bor i, som de er stolte af, og hinanden. Så der er en meget stor folkelighed også omkring de her begivenheder. Og jeg har bestemt tænkt mig at prøve at afsøge noget af den folkelighed og se, om vi ikke kan få sendt nogle sjove ting hjem og nogle gode historier om, hvordan folk øh, både glæder sig over kroningen af kong Charles, men også over øh, det Storbritannien, som mange af dem er rigtig stolte af. At have Jamen, øh, Jakob, det vi vil glæde os til at, øh, at læse og følge med i dine oh. rapporter derovre fra. Tak, fordi du lige havde tid til at være med her og fortsat god øh, kroningsdag over. Ja, tak skal du have. Godt, hej. Således øh, Jacob Illeborg. Og det er jo egentlig interessant, som han mm. siger det her med de her anholdelser, og hvad det får for en, et efterspil. Men det, man kan jo godt forstå, at lige nu er man nok i fejringsmode, og så skal man lige vågne op fra, fra de tømmer, man måske før det for alvor for, øh, for spil. Mm. Øhm, hvis vi lige skal vende lidt tilbage til selve ceremonien. Nu var ja. vi inde på gæsterne før. Men hvis vi skal snakke lidt om selve ceremonien, ja. øhm, det forløb jo meget, vil jeg sige, problemfrit. Altså der var ja. ikke rigtig nogen øh, ups'er iblandt, men den eneste ting, jeg i hvert fald bemærket, øh, og som også jeg har set sådan, flere, der har sådan, snakket om, det var, at øh, det virkede til, at Charles han skulle have lidt hjælp undervejs, da han ja. skulle afsige sin, øh, sin ed her. Uh -huh. Og der var endda nogle cue cards, kan ja. man næsten kalde det, som blev holdt op foran ham. Men alligevel var det sådan lidt shaky, og, og han, skulle lige sådan, han skulle lige have lidt hjælp et par steder. Øhm, men det synes du egentlig var meget sødt, kan jeg forstå. Ja, altså, prøv at... jeg tænker, at de må have været så sindssygt nervøse, ikke? Altså selvom jeg ved, at jeg har holdt generalprøver og alt muligt, så overvejer lige at stå der og skulle huske alt sammen, ikke? Og han er jo altså ikke en en, en længere ligger man ikke 74 Æ, år? Ja. ja. Øh, så selvom han har forberedt sig virkelig, virkelig godt, og sikkert har kunnet øh, alting uden noget, og så står du der og bliver mega nervøs, og så rammer det der lige pludselig. Altså, men, men jeg, jeg tror, at det er meget naturligt i virkeligheden. Men jeg synes jo bare, og det kan være, at det er fordi, jeg er kynikeren ja. i studiet, Emma, og du er den du er <laughs> royale fan. Men jeg synes jo, det var lidt bemærkelsesværdigt, at der var, inden han ligesom fik ordet, ja. var der en ung dreng øh, på 14 vil jeg vurdere, der skulle holde en sådan rimelig lang åbningstale sådan i et sprog, mm. som 14-årige ikke normalt bruger. Ja. Og han kørte den bare fuldstændig flawless, altså bum igennem og bare direkte blik, og der var bare ikke, øh, altså, ikke gang et øm. Eller ja, noget, det var som også helst. imponerende. Det var ja, det var det. det. Ja. Og, så sådan, og så kommer kong Charles, som alt andet lige har haft rimelig lang tid til at forberede sig, ikke? Så tænker man, kom nu, kunne den ikke lige sidde i skabet? Men, men jeg køber ah. også den der med, at man kan være lidt nervøs. Når, vi ved jo ikke, hvor mange, der ser med, men præcist. Men det er nok mange, mange millioner ja, men derude. der er ikke engang kun på tv, vel? Altså, der er Ej. jo også øh, på de sociale medier og sådan noget, ikke? TikTok. Æ, ja, og YouTube, ikke? Ja. Altså sådan... Det, men det, lad det må det lige, være ret vildt. Vi kan lige høre en bid fra, hvor han ligesom så får afsagt den her ud. Ja. Det har taget med her. Hej Charles, du solemnly and sincerely... In the presence of God profess, testify, and declare that I am a faithful Protestant, and that I will, according to the true intent of the enactments which secure the Protestant succession to the throne, uphold and maintain the said enactments to the best of my powers, according to law. Det gør han jokay. Jo ja. Jeg synes også, der er noget helt. Da altid noget lidt særligt over at høre de. Altså Faktisk over høre hans stemme, ja. fordi han er sådan en figur, hvor man jo bare tit ser dem på billeder. Altså især de mm. britiske reale hører vi ikke sige så meget faktisk, så sådan bare det at høre ham snakke var egentlig også lidt specielt. Men han har også en meget karakteristisk måde at tale på, ja. så man er faktisk ikke i tvivl om, at det er ham, Ej. der taler. ikke også. Altså, ja. Jeg kan faktisk ja. synes vi talte om det, da vi talte om The Crown i sin tid ja. med Dominic West, der skulle ja. spille Kong Charles. Det der med, at der, han faktisk gjorde det meget godt i forhold til den her tonation. Fordi han taler på en meget bestemt måde. Ja. Ikke? Ja. Øhm, så er der noget andet, jeg godt kunne tænke mig at vende med ja. dig i forhold til ritualet. Øhm, det var det her, øh, som vi øh, skrev øh, på vores forsid, det må du ikke se på tv. Eller, det, <laughs> ja. må du, det her må I ikke se. Ja. Øhm, og det var jo det her øh, salveritual, mm -hmm. øh, hvor der blev brugt nogle skærme. Ja. Sådan, øh, jeg, man, Roderede skærme. Ja, sådan mm -hmm. lidt øh, gammeldags prøverum. Hvis man, hvis man forestiller sig det, så er nogle skærme. Altså, han ja. blev ligesom afskærmet. Ja. Og så fik man ikke lov at se, at han fik det her salve på. Nej. Og det her salve, som jeg forstår, det var endda sådan vegansk. Det var almindelig olivenolie. Ja, ja. Ja. Og Det plejede det ikke at være, men det Nej. har han fået ændret. Mm -hmm. ja. Men hvorfor må man ikke se det? Ja, vi har talt om det før, men lad os lige vende det igen. For det, det virker jo lidt underligt, når man sidder og har kamera, og hele verden ser med. Ej, det må I ikke lige se. Mm -hmm. Hvorfor egentlig ikke? Jamen altså... Salvingsøjeblikket, øh, hvor han bliver salvet, det er jo der, hvor Charles han bliver øh, sådan et med Gud, kan man også sige. Ikke? Det er der, hvor Gud rører ham og siger: "Ja, du er den retmæssige konge af Storbritannien." Ja, så det er et heldigt øjeblik, øh, og jeg tror, at Charles han har ønsket at det skulle forblive et helligt øjeblik, og man sådan ligesom skulle bevare magien i det øjeblik, hvor Gud i princippet rør ved Charles ja. igennem den her olie. Og, og Charles jo så altså bliver overhovedet for den anglikanske kirke i, i Storbritannien. Ikke? Ja. Øhm, og de her skærme var jo også blevet lavet specifikt til Charles' kroning. Og man så i øvrigt heller ikke da Elisabeth blev salvet. Og det er altså helt normalt, at man igennem alle kroninger ikke har set, når kongen blev salvet ja. i England. Og man må også bare sige, altså, selvom jeg har en stor nysgerrighed, og mm. sådan bliver med det samme lidt sådan, ah, det der da så fungerer det jo faktisk også ret godt. Altså, sådan ceremonien bliver jo lidt lang. Det ja. er lidt meget, øh, hvor der bare er en masse musik og folk, der går meget langsomt rundt. Så det bliver jo sådan lidt et dramatisk øjeblik. Altså, ja, du må, må ikke se det. Nej, præcis. Ja. Så bliver det sådan lidt, det der egentlig er meget spændende, så. så bliver man lidt mere interesseret på en eller anden måde. Det er jo også nogle gange det mystiske, vi drages af, ikke? Jo. Og det, er jo, det bliver så en del af det her øh, ja, ritual, ja. ikke? Ja. Og så synes jeg jo også, vi skal jo lige vende. Altså kronerne, ja, ja, eller ja. selve kroningen, fordi det så jo bare vildt ud, at sigt, de kommer sigt. gående med de der kroner, altså som nu, hvis man har været på Rosenborg øh, herhjemme, har man jo, kan man jo selvfølgelig også se kronjuveler, og det er jo sådan, men, men det ser bare syret ud, altså de der kæmpe, kæmpe store kroner med, jeg ved ikke, hvor mange diamanter i, øh, og man Altså, man holdt der en lille smule vejret, mm -hmm. da, det ligesom, da de bærer kronerne hen til både ja. Charles og Camilla, og sætter dem på, fordi man tænker, at den ser for stor ud, altså kan de passe den, falder den af? Ja. Øh, men det gik jo godt. Og, øhm, og de her kroner var jo også lidt særlige, altså de var tilpasset. Kan du fortælle lidt om dem? Ja, altså, det er sådan, når øh, en ny konge, en ny monark, skal vælge en krone, fordi de må godt vælge mellem flere forskellige øhm så bliver kronerne så tilpasset til deres hoveder. Og man kan også tage nogle af ædelstenene ud og sætte nogle andre i. Og specifikt den, som Camilla havde valgt. Mary's crown, Queen Mary's crown, havde øh, til at starte med en meget omdiskuteret sten. Diamant, koinor, som jo måske er sådan lidt en bloddiamant fra Indien. Der har været rigtig meget polemik omkring den. Den er blevet pillet ud. Til gengæld har man sat nogle andre diamanter ind, som kommer fra Elisabeth den andens private samling. Det er nok i virkeligheden meget smart. Så kan man igen diskutere om, hvorvidt de diamanter så er sådan helt politisk korrekte. Fordi der er noget om alle de sten, der er. Og når jeg siger sten, så er det fordi, der er flere forskellige slags sten også. Ja. Øh, der er også rubiner og sådan noget i nogle kronerne. Der er, er en diskussion om de fleste af dem. De fleste af dem er på en eller anden måde kontroversielle. Øhm, og vi ved også, at de er ekstremt tunge, de her kroner, så det kræver altså noget at blive ved med at stå oprejst, ja. ikke? Altså, oh. ja. Man kunne også godt se i det, at han ligesom skal gå, Charles, med ja. både de her regaler i hånden og kronen på hovedet. Og, og kåben også, ikke? Ja, det ja, præcis. Sindssygt. Det er tungt, det er tungt for ja. ham at gå med. Ja. Ja. Ja. Det bliver man træt af. Ja, men det så virkelig vildt ud. Og det kan også være, at vi lige skal vende altså det, de havde på. Mm. Øh, for det ved jeg, du også ved en del om. Jeg var selv sådan, da man så dem, der i det der hvide... Ja. tøj, altså det, jeg fik sådan nogle mindelser om, at jeg er sådan enevælden nærmest, ja, ja. altså virkelig, man får virkelig den der, det gamle monarki-fornemmelse, ja. når man ser dem. Og du var bare sådan, ja ja, selvfølgelig, det, det har de på, men hvorfor egentlig det? Jamen altså, man kan sige, at kongehuset er på en eller anden måde lidt anachronistisk jo ikke? Det skal repræsentere de gamle traditioner, noget kontinuitet, og kan man sige, at i det britiske kongehus, der har man meget langt tilbage i tiden, iført så sådan lidt hvide, sølv, guldfarvede råber. Øh, det skal være pænt, det skal være sådan en, lidt en, en genfødsel. Ikke? De skal udråbe som konger eller dronninger. Og øh, derfor så havde de selvfølgelig, øh, Charles og Camilla, også sådan noget tøj på. Der var indlagt nogle forskellige symboler i. I Camillas var der broderinger fra de forskellige blomster, der symboliserer Storbritannien. Og Charles havde faktisk valgt at genbruge nogle af hans ruber fra tidligere kroninger, forskellige kroninger. Øhm, blandt andet den hanske han havde på. Hvis man kiggede godt efter, så havde han kun én hanske på. En hvid hanske okay. under kroningen. Og øh, det var faktisk fra hans øh, morfar, så vidt jeg kunne læse mig til. Han havde nøjagtigt den han havde også brugte. Det, så det var ren genbrug, og den skulle han have på, når han holdt øh, sceptteret, mens han sad og blev kronet. Ja. Så der er sådan nogle meget. Øh, traditionelle regler om, hvad man skal have på til kroningen. Og så havde Camilla faktisk også valgt, og det havde der været lidt sådan, Åh, gør hun, gør hun ikke, inden øh, valgte at tage det, man kalder kroningshalskæden på, som øh, Elisabeth også havde på til sin kroning. Ja. Og jeg kunne også forstå, øh, det har vi også skrevet en til om, ja. altså Kate, øh, prinsesse Kates kjole, mm -hmm. bagte jo også rimelig meget opmærksomhed, fordi ja. i meget modsætning til de her hvideroper, havde hun jo blå og rød og skilte sig virkelig ud fra mængden. Ja. Øhm, og hun havde så også smykker på, så vidt jeg forstår, mm -hmm. både fra Queen Elizabeth ja. og fra, faktisk fra Diana. Ja. Øhm, og der er øreringen der. Er, ja, Fra mm -hmm. øhm, men, men hendes kjole havde også en betydning, ved jeg, at du ved. Kan du fortælle lidt om den? Jamen, det er jo sådan, at... Øhm Alden eller Lords, der kommer til kroningen, de fik at vide, at de godt måtte tage deres ceremonielle kåber på. De hedder noget meget specielt, meget specifikt, og øh, øh, Kate og William er jo prins og prinsesse af Wales, og derfor havde de også noget på, der symboliserede deres rolle. Så havde Kate også fået lavet en hårpynt ja. ting, er hedder headpiece på engelsk. Jeg ved ikke, hvad det helt egentlig skulle på dansk. Hårpynt ting. Øh, af Alexander McQueen. Og hendes kjole var faktisk også lavet af Alexander McQueen. Som jeg er en, en stor britisk designer. Ja, som ja. har brugt mange gange ja. før. Ikke? Men det betyder rigtig meget for britterne, at der bliver brugt britiske designer. Lidt på samme måde, som det også gør det herhjemme. Ikke? Ja. For det er jo også en eller anden reklame, når de står der, ikke? Ja, der kan vi jo også lige nævne, at uh, Kromantesse Mary ja. havde en kjole på, lavet af Søren Smit, ja. som jo også er en dansk designer, som, mm. uh, som jo er blevet meget populær. Ja. Det var også ham, der lavede hele Thorning Smiths mm. uh, Berømte røde, smukke kjole, eller Charisse var den måske endda. Ja. Um, så han er jo også blevet populær i Kongehuset. Men altså, der er, der er jo gået detaljestyring ned... Altså til de helt mindste ting, hvad de har haft på, hvad de skulle gøre. Altså det er et totalt teater, ikke? Jo, altså, det, det må man det. sige. Ja. Det må man sige. Og det, det ved de jo også, at vi sidder og kigger på hver en detalje. Ja. Der var også øh, skrevet flere artikler, vi to talte også om, mm. de her stiletter, Kate havde på ja. forleden. Som sådan nogle ekstremt høje sorte stiletter, som Megan også har på. Og sådan, man kan jo tolke ned i så mange detaljer. Ja. Øhm, men, øh, men jeg synes, det var meget smukt, det her med, at Kate også havde noget på for Diana, på en eller anden ja. måde. Altså fordi man kan sige, ja. Det er jo sådan, okay, nu skulle Camilla faktisk krones, og måske skulle man træde lidt ud af den skygge. Ja. Men at man alligevel har det med sig, ja. det var egentlig meget fint. Ja, det var det. Og i det hele taget må man jo sige, altså ud over selvfølgelig prins Harry og prins Andrew og det der polemik der omkring dem, så forløb den her kroning jo virkelig problemfrit. Ja. Altså virkelig fint. Det ene, den eneste lille bitte ting, som man måske kan sige, men som jo bare er sød og sjov, det er jo prins Louis. Ja, ja. Som, øh, som, øh, han er fem år, og øh, han har nok kædet sig en lille smule, fordi der, internettet flyder over med billeder af ham, der bare gaber ja. hele vejen igennem Kroningen. Han gaber, når han ankommer, han gaber ind i kirken, og lige pludselig forsvandt han så fra kirken. Øh, men, øh, men som vi måske kender det fra andre fester eller bryllupper, man har været til, så er der nogle gange nogen, der tager de år med ud. Fordi de kan svært være til. Ja. Det er måske det, der er sket. Jeg synes, det er færre. Ja, <laughs> det synes jeg altså faktisk, for at være helt ærlig. Men han, ja. er, han, er, han er jo god til at tiltrække sig opmærksomhed. Det gjorde han også til dronning Elisabeths regentjubilæum. Ja. De berømte billeder, hvor han holder sig for ørerne og skriger og rækker tunge og alt muligt. Ja. Øhm, men, men ud over det var der jo faktisk ikke noget, der sådan stak ud. Eller noget, hvor man kan sige, at der gik det galt. Det, var, ja. det forløb faktisk meget fredeligt. Ja. Ja. Altså, ja, og en anden ting, som jeg, sådan, jeg har lagt mærke til, der også er rigtig mange andre, der har skrevet om, det er jo, at, at Anne, Princess Royal, altså Charles' søster, jo faktisk spillede en rigtig, rigtig stor rolle, og det, ja. det har jeg også sagt flere gange. Øh, hun skulle være sådan, æh, Charles' bodyguard-ride efter karaten, og hun kom jo også og var sindssygt flot, og næsten opstagede øh, resten af, af familien. Ikke? Og, altså, hun er jo bare perfektion ude i at forstå, den ceremoni, og hvad, hvad kongehuset egentlig betyder for britterne. Ikke? Jo, ja. og hun så også vild ud med ja. sin hjelm. Altså, mm. sådan, hun, så, hun så virkelig vild ud. Ja, det gjorde hun. Ja. Ja. Og det var, også, altså, det var også noget, jeg tror, der er mange, der ikke kender hende så godt. Altså, hun er ikke sådan en, man mm -mm. snakker så meget om, fordi hun ikke er sådan en, der er til forskellige arrangementer i store kjoler. Og hun er jo sådan mm. lidt mere... Hun er lidt afdæmpet. Ja. Men altså, hun er faktisk den, en, af, en af dem, der har allerflest protektioner. Ja. Men hun frabeder så tit, at pressen deltager. Okay. i hendes engagementer. Ja. Øhm, så, så man ser ikke så mange billeder af hende, men hun er klart den, der laver mest. Hun er mere privat. Ja. Og igen, hvis vi skal lave en reference til The Crown, som vi jo elsker i det her program, mm. der, kan man jo også, der får man jo også virkelig ja. en fornemmelse af, at hun er en badass Det er hun. woman. Ja. Det er hun bare. Jeg og var, og... Det var fedt, hun, hun det ja. er Det der som sådan en bodyguard ja. bag efter Charles. Ikke? Altså, også igen det. moderne, at man, ja. at man giver en kvinde den rolle. Ja, hun er den ja. første kvinde til at gøre det. Ja. Ja. det. Det var faktisk fedt. Og jeg ved ja. jo, at dit hjerte virkelig banker for, øh, for Princess Anne. Ja, ja. Øhm. Jamen Emma, det kan være vi lige her til sidst Bare lige for at runde programmet her af mm. hvad, hvad kommer der til at ske nu? Altså nu er kroningen overstået ja. De er på Buckingham Palace øh, skal, Og vi ved, der er en koncert i morgen mm -hmm. Men er der en festmiddag i dag? Eller er det, er det bare slut nu? Eller hvad, hvad skal der ske? Ja, altså vi ved, at der er en frokost på Buckingham Palace ja. øh, Og mere ved jeg faktisk ikke lige Ej. Jeg tænker, at der slipper nogle informationer ud det må øh, vi håbe. Som, som tiden går, ikke? Ja. Og så altså, tænker jeg, at uh, Charles og Camilla skal hvile sig lidt umiddelbart. Det, ja. ja. Det må, det har, de har nok været lidt presset, som de ja. dagene op til. Der ja. har nok været noget adrenalin i kroppen. Ja. Og hvad med dig? Skal du selv ud og holde en, en kroningsfejring nu? Eller altså, hvordan skal du fejre den her dag, nu hvor, hvor, jeg, hvor jeg giver dig fri, nemlig? Ja. <laughs> jeg tror faktisk, at jeg skal hjem og gense det. Sådan. Ja. Altså, det bare er bare for at være rigtig bare, ja. bare for at være rigtig ekstra nørdet. Ja. Jamen, ved du hvad? Det kan jeg godt lide. Mm. Forløb i hvert fald, tak fordi du vil være med i dag hos os her på BT Mange og tak. her i den her podcast, hvor vi lige har opsummeret dagen. Tak til jer, der lytter med derude. Og som altid kan I, jo, kan I skrive til mig, både på Instagram og på min mail, fimas-bt.dk, hvis I har nogle emner, I gerne vil have, at vi tager op. Men fortsat god kroningsweekend derude, kan man jo næsten sige. Og vi lyttes ved i næste uge.